не лишали по собі глибокого сліду, бо на все, що відтоді здивувалося мені в житті, я вже дивився крізь те щасливе, на ясніших тонів видиву. А люди ходитимуть в білих ясних одежах, і рухи їхні будуть повільні, розважливі, а мова мелодійна. Вони любитимуть одне одного і казатимуть саму правду, вони житимуть у білих мармурових будинках із сферичними скляними стелями, крізь які до їхніх квартир зазиратимуть зорі, місяць та сонце. Сцінами їм слугуватимуть стелажі з книгами. І вечорами по роботі вони сидітимуть у квартирах-бібліотеках і слухатимуть серйозну музику, оту музику, з якої насміхається дядько Денис і вимикає приймача коли чути ніжно-роздумливий голос рояля або скрипки. А ще ті люди майбутнього читатимуть стерезні книги в грубих шкір'яних обкладинках і пізнаватимуть таємниці життя, поки їхні кораблі плаватимуть у далеких галактиках. І ті люди розмотають нитки минулого життя, як мати розмотує клубок і надибує під нитками квитанцію за торішню страховку про й давно запитували в конторі. Люди майбутнього знайдуть мене, що таким молодим загинув від руки Солом'янського бандюги Жука, подивуються несправедливості і повернуть мене до життя, і я подивований і щасливий ходитиму по їхньому заквітченому Ірію, де з-поміж шовкової трави любистку та чорнобривців за колишнього життя ці квіти росли довкола моїх хати. Витпинатимуться ясно білі півкулі будинків, а у міському саду я побачу клітку, за човунними гратами якої сидітиме жук, схожий на горилу з підручника зоології. Я підійду до клітки і скажу йому, я знав, що ти не потрібний майбутньому, а якщо й потрібен, то лише для того, аби нові люди знали, як важко йшли вони до самих себе. Я заплющив очі і приречено ступив з автобуса на розкошлачений колисьми машин пісок. Тієї ж миті, вугластий, жуків кулак полічив мені зуби, нарахувавши 32 з половиною, і всі вони заболіли мені. Небо таражахнулося об забруковану землю, червоні скалки сипнули в усібіч. Я розплющив очі і сказав, «Бандит!» під на яким вітер розгойдував лампу з бляшаним абажуром, стояв жук і махав чорними мовосіння ніч крельми. Я повільно прямував у солом'яну вулицю, наче в глухий тунель, вихід з якого замуровано. Жоден вогник не блимав мені назустріч, і хлюпала грязюка під ногами солом'янчан, що віддалялись. Жук із жучками сунули за мною вілом, наче голодні вовки. Тоді я став спиною до мокрого паркану. Небо над Ірієм по той бік жучків світилося і кинув крізь сльози. Бандит! Жук вайлувато чолапав до мене, насунувши кепку на самі очі, а руки сховавши в нашиті попереду кишені штанів. Коли його одутла, прищиквата твар підпливла зовсім близько, я розмахнувся, і послав свій дрібний, як картопля на піску, кулак під більмаки жукових очей. Жукове обличчя несподівано репнуло і розсілося, наче перестиглий гриб-димовик, коли на нього наступиш, хмара смердючого єржавого диму заволокла мене, а жук уже велетенським, чорнокрилим кажаном шугав над головою. Тим часом дим розвіявся, і я уздрів дядька Дениса, що з дизельним трактором на плечах жваво крокував солом'яною вулицею. «Почекай, я тобі ще скручу голову», просичав жук з темного, заволоченого низькохмар'єм неба. «Ходи, ходи, бо я бебехе витрісу, усе життя збиратимеш», сказав на те дядько. Жук шаснув темінь і зник, а жучки злякано насипанули від дядька по городах. Дядько приклав свою ношу з одного плеча на інше,